Columne Sonete Sonetul sonetului Geometrii severe de catrene să scapere cu focuri reci de aștri, dă umbrele pădurii de jugaștri și mările cu scări marmoreene, dă limpezim de trepte și pilaștri, de apele cu paloșe de mrene, dar în svâcnirea pietrei pământene aprindei ochii cerului albaștri. Torent viu să-și muște gazul, în clipa lui mileniul să vuie și pur să se desfeciore topazul. Și frământând mireasmă amăruie, zidește-ți fruntea, sângele, obrazul în marmura columnei care suie.